Ikastolaren elkarteak 2016ean eskola jasarpenari aurre egiteko Kiba programa Finlandiako Tunku unibertsitateak garatutako metodoa erabiltzen hasi zen. Hiru urte pasadira eta jasarben kasuak eguneko 16tik eguneko sortzira geistea lortu dute. Ipar Euskal Herrian endaiko ikastola izan da lehena protokoloa martxan jartzen. Miren, arriaga endaiko ikastolako irakaslea eta kiba programako arduradunaren esanetan, kiba programa prebentzioan jartzen du indarrandiena. Jazarpen kasuak eta lizkarrak beristeko nola egiten duten galde egin diogu. E, jazarpena definitu dezekugu portaera mingarria, ratu humilia egiten dena naita, behin eta berriz, eta erlatiboki babesgabea den edo botere txikiagoa duen pertsona baten aurka. Oiek dira oinarriak, orduan, oiek baditugu irakasleok orain e, buruan sartuta, e, segipen bat egitea ezinbestekoa da, hau da, e, guregelan aurren arteko harremanetan gertatzen diren e, egoera desberdinak, jakiteko benetan lizkar bat den edo benetan e, jasarpena den. Enndaian protokoloan martzan dela ururtteebete pasa da. Iirakasleen esanetan ikaslek harrera ezin hobea eman diote programari. Eta impplikazio maila oso handia izan da. Hendaian ere jazarpen kasuak jaitsi dira programa honi esker. Nahi bauzu, beste ikastola guztietan orokorki bi000 e, an ehuneko hemezortzi e, jasarriak e, ziren, gaur egun bi an hemezorttzan ehuneko Endaian ere, euneko geitik, euneko amabustera jitsi dugu eta besteak jasartzea da, jasartzailea izatea, e, ikastola guztietan euneko behatzitik irura jitsi da eta endaian euneko amarretik zira. Kiba programaren metodologia oso zehaztua dago jarraipenari dagokionez ikastoletako ki bat talaldetaz gain, Finlandiako tunku Unibertsitatak ere egiten du. Iaststoletan jasotako datuak biltzen dituzte programa modu egokian ezartzen den ala ez jakiteko.